A megyedik fejezet, a csata. Pizzáró, összeráncolt szemöldökkel hallgatta végig öccse beszámolóját a kakszamalkai nagy templom előtti téren. – Mennyire az a katonaságát? Hernando tehetetlen mozdulattal széttárta a karját. Hm, – Tízezerre? De lehet, hogy sokkal többen vannak. – Mit tanácsolsz? Ha nem lennék az öcséd, azt mondanám, meneküljünk ebből az országból. A konkvisztádor elmosolyodott. Rossz tanács, végünk van, ha gyöngeséget mutatunk. Soha sem jutnánk el a tengerpartra. Akkor mit tegyünk? kérdezte Hernando. Parancsolj, és mi engedelmeskedünk. Megmaradunk eredeti tervünk mellett. Elfogjuk az inkát. Emberei védelmezni fogják. – Magad mondtad, hogy fegyvertelenül jönnek. Meglepetésük és rémületük biztosítja sikerünket. A perúják nem is gondolnak arra, hogy kezet mernénk emelni uralkodójukra. – És ha mégis legyőznek bennünket? – Igaz, hogy fegyvertelenek, de nagy tömegükkel legázolhatják embereinket. Pizzáró vállat vont. – Mindjárt Isten kezében vagyunk. Végünk van, ha nem merünk cselekedni. Itt állunk egy ismeretlen birodalom közepén, száz és száz vérföldnyire hajóinktól. Egyetlen út marad számunkra, és az a fővárosba vezet. Kort ez nagyszerű példáját akarom követni, mint azt már a hadi tanácson kifejtettem. Akkor fogadja tőlem is egy tanácsot, mondta Hernando. Az az érzésem, hogy ezt a harcot nem mi fogjuk megnyerni. Hanem, vágott közbe pizzáró élesen, hanem lovaink, fejezte be Hernándó a megkezdett mondatot. Megfigyeltem, hogy a benszülöttek nagyon félnek állatainktól. A vezér bólintott. Természetesen ezzel is számoltam. A teret három oldalról épületek veszik körül, és ez a körülmény megfelel terveinknek. A jobb oldali csarnokban a két csatak ígyót állítjuk föl, míg a bal oldali épületben muskétársaink helyezkednek el. A középső épület udvarán pedig a lovasság várakozik. A kapó elég széles, és adott jelre lovasaink azonnal kitörhetnek. Mindenki a helyén marad, amíg nem dördül el az első ágyulövés. Aztán megkezdődik a mészárlás, szólt mögöttük egy vibráló hang. Pizzáró úgy fordult hátra, mintha kígyó csípte volna meg. Tekintete gondzáló égő pillantásával találkozott. Ellenzed a tervemet? A terv jó, de talán volna mód, Nincs. A fiatalember lehorgasztotta a fejét, és indulni akart. – Várj! – szólt utána a vezér. – Nem kívánom tőled, hogy velünk harcolj. Senki sem kényszeríthetek erre. – Téged sem. – A veszély órájában magad mellett találsz! – mondta Gonzálo csendesen, és elvegyült a harcosok között. Másnap már hajnalban talpon volt mindenki. A délelőtt lázas készülődéssel telt el. A lovagok fegyvereiket és páncéljaikat tisztogatták. Pizáró tetőtől talpig vasba öltözött, úgy várta királyi vendégét. Délfelé hatalmas porfelhő jelezte, hogy az inka megindult kíséretével a város felé. A spanyol királyt is sok előkelő lovag és udvaronc kísérte rendszerint. De mi volt ez a látvány ahhoz a pompához és ragyogáshoz képest, amely Peru uralkodóját vette körül? Fagylókültök rikoltása és dobok tompa dübörgése vezette be a hatalmas felvonulást. A menetélén zenészek haladtak, utánok a harcosok meneteltek. Nem viseltek ugyan fegyvert, de büszketartásuk és rendezett soraik elárulták foglalkozásukat. Mesztelen, bronzszínű felsőtestük csillogott az erős napfényben. Udvari méltóságok jöttek utánuk, súlyosan megrakodva ékszerekkel. Vörösen csíkozott fehér és égszinkék ruhák tarka tömege hullámzott az inka aranyjal és ezüsttel díszített, magas hordszéke körül. A tahó alpa harca egy árnyalattal haloványabb volt, mint társaié. Forró égövi madarak színes tollaiból készült legyezők és díszjelvények hajladoztak körülötte. Fejét a skarlát piros fejedelmi borla díszítette, és nyakán zöld tűzű lánc függött. Ruháját teljesen elborította a zarany. Fejedelmi jelenség volt. Társai érzelmeiről nem lehetett kétségem. Soha sem hittem volna, hogy a kapzsiság ennyire elváltoztatja az emberi arcot. Az inga kísérete védtelennek látszott. Ijesztő volt a tarka ember áradat, amint töretlen sorokban hömpölygött fölfelé a domboldalom. A perugiak zöld galjakat tartottak kezükben a béke békejeléül. Olyan volt a meredek domboldal, mint egy megelevenedett erdő. Pizárólra néztem. Arca a szokottnál is sárgább volt. Azt hiszem, ő érezte át leginkább, hogy az elkövetkezendő percek egy nagy birodalom meghódítását vagy a halálunkat jelentik. Mozdulatlanul állt csillogó vértéjében, Kárhyevál és Valverde atyák között. Míg az előbbi szerzetes maga volt a megtestesült szelítség és jóság, addig az utóbbi azt a harcos kereszténységet képviselte, amely a kartól és a tűztől sem riad vissza. Szürke kámzsája mélyen árnyékolt redőkben örelte körül hatalmas alakját. haja és szakálla lobogott a szélben. Lassan megszűnt a mozgás a roppant tömegben. Az inka aranytrónusa mellé melléért. Az uralkodó és a konkisztádor sokáig szemet nézett egymással, végül is Pizárró hajolt meg, amennyire páncélja engedte. Meghajlása inkább fenyegető volt, mint sem tisztelet teljes. Akár csak egy vasszobor hajolt volna meg. A tolmács szerepét most is Felipolló töltötte be. Először Pizárró mondta el a szöveget spanyolul, a tolmács elismételte ugyanezt a perúgiak nyelvén, aztán közvetítette az inka válaszát. A kérdések és feleletek gyorsan követték egymást. – Ötödik Károly Spanyol király és német császár üdvözletét hozom – közvetítette a tolmács Pizarro első mondatát. Az inka alig észrevehetőleg vehetőleg bólintott, és Felipolló már is tolmácsolta a válaszát. – Köszönöm királyod üdvözletét, bár nem ismerem őt és népét. – Katonái ittának állnak előtted. Miért jöttek? – Üdvözleteket hoztunk, licsőinka, ezért keltetek át a nagy vizen. Pizzáró arcán zavar tükröződött, a tolmás csak késve továbbította válaszát. – Uralkodom szeretné, ha ezen a földön is elterjedne a kereszténység. Most viszont de Verde atya lépett elő, egyik kezében keresztel, a másikban Bibliával, és beszélni kezdett. A tolmács alig győzte a hosszú, terjengős mondatokat lefordítani. Az inka kifejezéstelen arccal hallgatta a szerzetes szavait, és végül türelmetlen mozdulattal félbeszakította a beszélőt. – Honnan veszed mindazt, amit most mondtál? – Ebből a könyvből! – válaszolta a pap, és az uralkodó felé nyújtotta a csatos brevári az inka tanács talanul forgatta kezében a könyvet, füléhez emelte, majd a földre dobta a következő szavakkal. – A könyv hallgat, nem mond semmit! – Megsértették az evangéliumot! – kiáltotta a szerzetes harsányhangon. – Fegyverre, katonák! Bosszuljátok meg a szentségtörést a hitetleneken! – kiabálta, és bizárró vaskesztyűs kezében hirtelenül meglobogtatott egy fehér kendőt. Ez volt a megbeszélt jeladás, amire az emberek vártak. A ígyok eldördültek, és a lőporfüstön keresztül páncélos lovasok rohantak a fegyvertelen tömegre, kezükben villogó karddal. A gyalogság is rohamra indult. – Szániágó! – visszhangzott a kiáltás a A perújak alig védekeztek, összetömörültek az inkatrónusa körül, és testükkel védelmezték az uralkodót. Egész embersorok buktak a földre a lovasok rohamától. A benszülöttek természet fölötti lényeknek vérték az ágaskodó, prüszkölő paripákat. Kénes füstfosztványok húztak a levegőben, és egy kasztilliai lovas magasra tartotta a lóbogót. Saniágo! – hangzott újra a kiáltás. A peruiak nagy része már menekülni próbált. A szerencsétlenek egymást gázolták lepáni félelmükben. A vagyon térő szövetek meghasadtak a földön heverő embereken, és a smaragdláncok kövei szétgurultak a porban. Az ágyuk dörgése összevegyült a muskéták ropogásával. A tüzérek jól céloztak, és a golyók valósággal utcákat hasítottak a kavargó tömegben. Néhány lovas lebokott a nyergéből, de a többiek annál dühösebben vagdalták a mesztelen, védtelen emberi testeket az inka ingadozó aranytrónusa körül. A súlyos hordszék úgy dölöngélt jobbra-balra, mint a viharba jutott hajó. – Öljétek meg az inkát! – kiáltotta Hernando, aki már elvesztette a türelmét, mert folytonosan új meg új szolgák tömörültek a trónus köré. – Az uralkodóhoz nem merjen senki nyúlni! – harsogta Pizarro és megvillogtatta széles pallosát. Néhány mesztelemben szülött, a vezérre vetette magát, és megpróbálták a nyerekből lerántani. Gonzáló szabadította ki bátyját veszélyes helyzetéből. Pizarro utat tört magának a trónusig. Éppen idejében érkezett, mert a feldühödött katonák levágták az utolsó szolgákat is, és a nehéz hordszék felborult. Pizarro és Hernándó megragadták az inkát, és bevonzolták egy közeli épületbe. A tömeg rendetlen futásban keresett menedéket. A szűk térre összeszorult emberek szörnyű kiáltozása megindította volna a köveket is de a spanyolok vasból voltak, és nehéz lovaikon úgy dübörögtek végig a téren, mint az apokalipszis lovasai. Néhány ló legázolta az inkák hatalmas birodalmát. Nem harc volt az, ami ezután következett, hanem valóban mészárlás. Aki nem tudott idejében elmenekülni, elhult a könyörtelen győzők csapása alatt. A katonák megrészegettek az aranytól és a vértől. Mire az alkony fellágolt az égen, négyezer halot halott hevert a téren és a meleg források felé vezető úton. Pizarro az egyik főúri palotában helyezte el fejedelmi fogját. Az ablakon át vörösen világított be egy távoli tűzvízfénye. A téren még mindig ott hevertek a lemészárolt perúiak tetemei. Vérbőven volt rajtuk, de az aranyat magukhoz vették a győzők. Rendszeresen fosztották ki a halottakat, Lehúzták a megmerevedett karokról a súlyos karpereceket, és kitépték a sebesültek füléből a nehéz fülbevalókat. Néha felsikoltott egyet sebesült, de aztán hirtelenül elhallgatott. A palota bejárata előtt egy piramis magasodott fel a csillagos égbolt felé. A piramis tetejét fémlemezek borították. A katonák egymás vállára álltak, és úgy feszegették a lemezeket. Az inka harcán megvetés tükröződött, amint magához intette a tolmácsot. Felipolló ravasarca kipirult az örömtől, és hangosan közvetítette az inka üzenetét. Mindnyájan gazdagok leszünk, ha visszaadjuk a szabadságát. Hajlandó az egész termet megtölteni arannyal." A tolmács kinyújtott karjával jelezte, hogy az inka milyen magasságban gondolta a hatalmas termet országa kincseivel megtölteni. Pizárról bólintott. Elfogadom a dicső inka ajánlatát, de az szintét én akarom kijelölni. Ha úgy véled, hogy a karod hosszabb, jelöld ki te a magasságot, hangzott az inka válasza. A konkisztádor gonosz mosolyjal a kardját, és hegyével fehér vonalat rajzolt a falba. Ez legyen a határ! Az inka bronz arcán egyetlen vonás sem mozdult. Teljesíteni fogom kívánságot, de esküdet akarom, hogy visszaadott szabadságomat, ha a terem megtelt aranyjal. Esküszöm, mondta Pizarro, és felemelte két ujját. Esküdj meg arra a könyvre, amelyet az előbb a kezemben tartottam. A konkisztádor habozott, de Valverde már is feléje nyújtotta a Bibliát. Pizarro csontos ujjai megremektek a könyv fekete fedelén. – Esküszöm, hogy visszaadom szabadságodat, ha a kincsek megérkeznek. Az inka bólintott. – Isteneid úgy legyenek hozzád irgalmasak utolsó órádban, ahogy esküdet megtartott.